الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد بين يديكم وفاي الاسلام baadayakum shukuru Allah ana huwa ta'ala bila bila kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuendelea na darasa zetu katika kitabu hiki cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin ambacho amekiita kuwa ni majalisu shahri Ramadhan likao kwa jana tukaanza na madao ambayo alianza shekhe katika kitabu chake hiki cha kuzungumzia fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhan akiuelezea ni mwezi mtukufu ambao muislamu kama muislamu atakikana ajue hishma na utukufu wa mwezi kama huu ili asiwe yeye ni mwenye kuuchezea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya yale ambayo hayastahili kufanywa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Miongoni mwa zile fadhila za mwezi huu ambazo alizitaja shekhe ni kwamba katika mwezi huu Allah subhana huwa ta'ala amecheremsha Qur'ani ndani yake mwezi wa ramadhani alioanzishwa Qur'an hudaa linasi na bayinati minalhuda walfurqan vile vile ni kwamba mwezi huu wa ramadhani ni mwezi wa rahma Mwenzi wa maghfira Mwenzi wa itq minanar Mwenzi wa kuepukwa mbali na moto vile vile katika fadhila za mwezi huu ambazo tulizitaja jana ni kwamba wakati mwezi wa ramadhani unapoingia milango ya janna hufunguliwa milango ya janna hufunguliwa na vilevile milango ya moto hufungwa na miongoni mwa fadhila za mwezi kama huu wa ramadhani kwamba mashetani wote wale ambao wasumbufu waliovuka mipaka katika amri za allah hufungwa miororo wakawekwa jela ili wasiweze kushawishi viumbe wa Allah wale wema ambao wanaofanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila vile tukasema ya kwamba kama vile alivyoelezea Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuna mambo matano ambayo Allah tabaraka wa taala amepatia umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mambo matano ambayo hayakupatikana kwa wale watu waliopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jambo la kwanza akaelezea mtume sallallahu alaihi wa sallam ni kwamba mdomo wa yule ambaye amefunga basi harufu yake ni nzuri mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko ile harufu ya miski harufu ya marashi ya miski vile vile jambo lingine ambalo limepewa umma huu ni kwamba anna al hata malaika ta staghfiru hatta ni kwamba malaika wanawatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu hawa walofunga malaika waombea dua waombea maghfirah kwa Allah tabaraka wa taala kuanzia pale walipoanza somu yao mpaka pale watakapofuturu na yaendelea hivyo mwezi mzima ikiwa e wao kazi yao ni kuwaombea wale walofunga huu msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa taala vile vile katika jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi kama huu jambo amewapatia ummati Muhammad ni kwamba kila siku Allah tabaraka wa taala ana yuzayinu jannatahu anairemba ile janna ile pepo lisaamina kwa wale waliofunga eh? Allah subhanahu wa taala kisha aiambia ile janna kwamba wamekaribia waja wangu wema kuja kuingia katika hii janna eh? waepukane na yale matatizo ya kidunia zile dhiki za kidunia waende wakaingie katika janna kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameipamba janna kwa ajili ya wale ambao wanatekeleza ibada hii ya som ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan hizi ni miongoni mwa fadla za za, za mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani na haya ni katika yale mambo matano tulosema ya kwamba eh, yamepewa ummati Muhammad na hawakupewa ha wale watu ambao walikuwa kabla ya ummati Muhammad jambo lingine ni kwamba anna Allah yaghfiru li ummati Muhammad fi akhiri laylatin min hadha alshahri ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe ummati Muhammad kila mwisho wa usiku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wajawake wale ambao wamesimama wa na kuyatekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha kuyatekeleza ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan Kisha tukamalizia na maneno haya ambayo Sheikh rahimahu rahimahullah Ta'ala anatuelezea. Yote haya Allah aliyotufanyia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani من احسان وتفضلا منه سبحانه وتعالى من احسانك الله و من فضلك الله كتجعل لي سيسي امتي محمد صلى الله عليه وسلم نا شيخا كان سيما هفا وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الاجر من وجوه ثلاثه الله تبارك وتعالى amewafanyia ihsani waja wake kwa kuwapatia malipo haya ya kusamehewa madhambi kufungiwa kwao adui yao shaitan milango ya janna kuwa wazi milango ya moto kufungwa hizi zote ihsani Allah tabaraka wa taala amewapatia waja wake kwa njia tatu kwa njia Sheikh ya kasema alwajhu alawwal njia ya kwanza ni kwamba annahu shar'a a lahum min a'malis salihah ma yakunu sababan limaghfirati dhunubihim wa darajatihim ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake wema eh, mambo mazuri au amali nzuri ambazo pindi watakapozifanya amali hizo nzuri kama vile kufunga kusimama kiamu laili na kutoa sadaka, kuwa na ukarimu, Allah tabaraka wa taala amewawekea waja mambo haya mazuri ambayo yanakuwa ni sababu ya wao kusamehewa madhambi madhambi yao. Na vile vile ni sababu ya wao ku, kupandishwa daraja zao na kuwekwa katika hali ya juu kabisa kwamba hawa ni waumini wa, wa kisawasawa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwa ile ihsani yake wema wake kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni kwamba amewaletea mambo ambayo ni mazuri wao wakiyafanya mambo kama haya inakuwa ni sababu ya wao kusamehewa madhambi yao ni sababu ya wao kuinuliwa daraja zao kama vile soma ikiwa mtu atajibidiisha na kufanya hii ibada ya somu itakuwa ni sababu ya yeye kufanya nini kusamehewa madhambi yake Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwa ile ihsani yake, kwa ule wema wake amekuletea kitu ambacho ni kizuri ukikifanya kinakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako na vile vile kupandishwa daraja yako. Sheikh anasema walaula anahu shar'a zalika. Lau Allah asingeweka mambo hayo mazuri, asingeweka kwamba kuna mambo mazuri mtu akiyafanya Itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake ma kana lahum allaha biha ingelikuwa watu hawamwabudu Mwenyezi Mungu kwa mambo mazuri ingelikuwa watu hawafanyi soma kwa sababu Allah hakuweka eh? lakini amewawekea ni kwamba wao wapate kuyafanya yale iwe ni sababu ya wao kusamehewa madhambi yao na kuinuliwa daraja zao Shaka, sema falibadatun la tu'khadhu illa min wahi ila ila rusulihi ibada yoyote unayoifanya haichukuliwi ispokuwa, yachukuliwa kutoka kwa wahi wa Allah kuja kwa mitume wake kama hii ibada somu ni ibada iliotoka kwa Allah aliyowapatia mitume wake kwamba wawafundishe ummati wao au umma zao hmm? Kwa hiyo ibada yoyote ambayo tunaoifanya katika huli mwangu lazima iwe imetoka kwa Allah Subhanahu huwa Ta'ala sio ibada za kuzua ibada za uzushi ibada za bid'a. Kwa hiyo Allah tabaraka wa Ta'ala ametuikia sisi ibada ili tuweze kufanya ibada hizo na tuweze kusamehewa madhambi yetu. Walidhālika na kwa ajili hiyo basi kwa ibada yote unayofanya mja lazima hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wa Ta'ala kwa sababu yeye ndio mwenye kuweka sheria za ibada yeye ndio mwenye kuweka nidhamu za kiibada Ankara Allahu ala man yusharr'una min dunihi utaona allah amechukia kwa wale ambao wanaweka sheria isiyotoka kwa allah tabaraka wa taala utapata kuna watu leo hii wajivumia mambo yao eh, wajizulia mambo yao wakayaweka kuwa ni ibada ili wajikurubishe nayo kwa allah tabaraka wa taala kisha nasema Mwenyezi Mungu tukia katika jambo kama hili hmm? kwa utapata Mwenyezi Mungu ametokea tayari ibada tukifanya ibada hizo tutakuwa sisi ni wenye kujikurubisha nazo kwa Allah na kuyapata yale mema ambayo Allah tbaraka wataala ametuandalia wajaala dhalika Allah tbaraka wataala amechukia wale ambao wanaweka sheria za kiibada eh? wasiokuwa Allah tbaraka wataala hmm? kisha akajalia hivyo kuwa nauaminisha shirki ni aina ya shirki ikiwa mtu atakuwa yeye atungesheria yake kisha awamrishwe watu wafuate ile sheria yake ambayo haina asili kutoka kwa Allah basi itakuwa hiyo ni miongoni mwa aina za fakala subhanahu akasema Allah tabarak wa taala am lahum ما لم يأذن به الله اسما ها يا الله و انكار yakuma au wao wana wana washirika wana washirika pamoja na Mwenyezi Mungu shara'u lahum wa kawaekiya wao sharia au washirikina hao ambao wanajiwekea sharia zao wakajaalia zile sheria walizoziweka wao ni dini ma ya adambi sheria ambazo Allah hakuziamrisha wala hakuzuidhinisha kwa hiyo utapata kwamba eh, ibada yoyote ambayo Muislamu anayoifanya sharti iwe imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kwa ihsani zake kwa fadhila zake kwa wema wake ndio maana akatokea ibada ili tukifanya ibada hizo Itakuwa ni sababu ya sisi kusamehewa madhambi kuinuliwa daraja daraja zetu. Hii ni njia ya kwanza ya Allah tabaraka wa taala kuwafanyia wema waja zake eh? Kuwa amewawekea mambo mazuri wakiyafanya hayo itakuwa ni sababu ya wao kusamehewa na kuinuliwa daraja zao kama vile tulivyowekea somo na mambo mengine. Njia pili ya kuonyesha wema wa Allah kwa waja wake anahu waffaqahum lil'amali salih waqad tarakahu kathiru minan nas ni kwamba Allah tabaraka wa taala wewe kama muislam umewafikiwa wewe kufanya mambo mema eh? kisha Mwenyezi Mungu kuna wengi amewawacha katika watu hakuwapa ha, ha, tawfiq hmm? wewe muislam mja mwema umejaliwa taufiqi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ya kuyafanya yale mema aliyokuwekea Allah tabaraka wa taala min siyam wal qiyam wa, wa ghairi dhalika kama vile kufunga kutoa kusimama na kuswali Allah amekuwafikia amekuwekea kisha akakupatia tawfiki ya kuyafanya yale yote hii ni ihsani ya Allah tabaraka wa taala wala si kwamba mtu asimame kwa nguvu zake au kwa ujanja wake wangapi leo hii watamani nema kama hizi eh na hawakuzipata wewe umepata taufiki umepata sheria umepata mambo mazuri basi ni juu yako kuwa wewe utajibidiisha kuyafanya haye walaula ma'unatullah lahum Lau kama si msaada wa Allah Tabaraka wa taala kwa waja wake wema m hmm? na vile vile kama si taufiki ya Allah maqamu bihi hakuna mtu angeweza kufanya jambo jema hata mmoja Hmm? kama si msaada kutoka kwa Allah Allah ametusaidia ametuafikia kuyafanya haya hii ni ihsan Allah ametufanyia sisi kwa hiyo inabidi inatakikana kumshukuru Allah kwa hilo falillahi alfadlu wal minna bidhalika Allah ana fadla na ana ihsani na ana neema ya waja wake kwa hilo kwamba hizi ni ihsani za Allah tabaraka wa taala hii ni njia ya pili ya kuonyesha wema wa Allah na fadla za Allah kwa waja wake wema kwamba amewaekea mambo mazuri wakiyafanya itakuwa ni sababu ya wao kusamehewa madhambi au kuinuliwa daraja zao pia vile vile amewawafikia wao kuyafanya yale mema na akawacha wengi katika wanaadamu kwamba hakuwapa haku taufiki ya kuyafanya haya na Allah akawasaidia juu ya kuweza kuyatekeleza haya yote haya ni mambo ambayo ni ihsani kutokao kwa Allah na inapasa mja awe ni mwenye kumshukuru Allah subhana huwa taala vile vile njia tatu ya kuonyesha ihsani Allah tabaraka wa taala kwa waja wake annahu tafaddala bil ajr kathir amekuwa ni mwema Allah amekuwa ni mbora Allah kwa kutupatia sisi malipo mengi wafanya jambo dogo tu lakini wapata sababu nyingi ini ihsani ya Allah tabaraka wa taala hmm? Ukifanya jema moja walipo ngapi 10 mfano wake angalia ihsani ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo annahu tafadala bil ajri kathir Allah amewafanyia wema kwa kuweka malipo mengi ma, الحسنة بعشر امثالها جema moja unafanya wapata thawabu ngapi thawabu 10 mfano wake ila 700 mpaka thawabu 170 wapata dhif zin zaidi ila adhafin kathira mpaka zaidi nyingi kabisa falfadhlu min Allah bil amali wa thawabi alay fadla kutoka alaye na thawabu kutoka kwake au juu ya hizo amal ambazo Allah tabaraka wa taala amewawaeka. walhamdulillahi rabbil alamin. Na Allah tabaraka wa taala sifa njema zote eh zinastahili Allah tabaraka wa taala Mola wa, wa walimwengi. Kwa hiyo fizini njia tatu zinazoonyesha ihsani ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake amekuwekea mambo mema ukiyafanya inakuwa ni sababu ya kusamehewa na sababu ya kupandishwa kwako daraja kisha pili ya wewe kuyafanya hayo mambo mema hizo ni ihsani za Allah tبارك وتعالى kisha vile vile pia akakuwekea katika hayo mambo mema Ajurun kathir malipo mengi ukifanya jema moja walipwa zaidi ya hilo jema moja ambalo ulilofanya shekha asema ikhwani ndugu zangu بلوغ رمضان نعمتن كبيرة على من بلغهُ وقام بحقه كفيك يا رمضان ايوه مسلمه نعمه کبیره ني نعمه كبيرة. كما امپاتا باحتي يا كوا ووي اومو داني والله اسيچيزيني ايما كما هي اسيجهو كالالا ukafanya upuuzi ndani ya neema kama hii bal satandamu idha fatatka utakuja kujuta wakati neema kama hii ikiondoka kwa hiyo sheikh asemabuluu ramadhani ni'matun kabiratun kufikia hi ramadhani ni neema kubwa sana ala man balaghaw kwa yule ambaye aliweza kuipata hi ramadhani waqama bihashihi na akasimama kwa haki ya akatekeleza na kuheshimu mwezi huu wa Ramadhani waqama bihaqqihi ila rabbi eh, akarejea kwa Mola wake Bitouba eh, bitawba kwa kutubu akamwambia Allah mimi nimekosa eh, nimepotea siku nyingi lakini leo hii narudi kwako ya Allah eh, min ma'siyati Kutokamana na ile maasi ambayo alikuwa mtu ameyafanya ila taati naarejee kwa toa ya Allah tabaraka wa taala. Hmm? Kwa hiyo e, kusimama ukweli wa kusimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mtu amnyenyekee Allah subhanahu wa taala. Ikia umepata bahati hii ya kufika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani basi usiuchezee mwezi huu. Rudi rudi kwa Allah, tubia kwa Allah, kutokamana na yale uliyofanya huko nyuma ya makosa na vile vile uende katika kumti Allah subhanahu wa ta'ala wachana na maasi na uelekee katika dua ya Allah wa minal ghaflati an, anhu ila dhikrihi na usiwe ni mwenye kughafilika uondoke kabisa katika kughafilika uende katika kumtaja na kumkumbuka kum, kum, Allah tabaraka wa ta'ala wa minal anhu ila dhikrihi na vile vile uondoke katika ghafla yakoghafilika na Allah watu wengi wamegafilika na Allah tawarak wa taala baka wao waishi katika hii dunia kana kwamba hawana Allah hawana Mola aliyeiweka katika hii dunia aliyewaumba anayewaruzuku anayewapatia kila kitu mtu uishi kama mnyama akagafilika kabisa akawa yeye aenda alala ala amka hivyo hivyo ndivyo alivyo katika maisha yake wala hakumbuki hata siku moja kuna Mola alimuumba aende aka mabudu akamnyenyekee akamuombe kwa hiyo ghafla hiyo ndo kanayo eh? rejea katika kumkumbuka Allah tabaraka wa taala yeye ndiye alikuleta hapa ulimwenguni yeye ndiye alikuumba yeye ndiye anakupatia riziki yeye anakupatia kila kitu wa minal bu'di anhu ila al inabati ilayhi. na vile vile usiwe mali na Allah tabaraka wa taala urejee kwake ee Allah subhana huwa taala kwa hiyo yule ambaye amepata nema hii kubwa ambayo labda wengi katika jamaa zako marafiki zako ndugu zako hawakuwahi kuipata hii nema ya mwaka huu ya Ramadhani ya mwaka huu. We umewasiliwa basi tekeleza ile haki ya mwezi huu ya kurejea kwa Allah tabaraka wa taala utubie na urejee katika kumtii Allah tabaraka wa taala uwachane na mambo ya kughafilika na Allah umrejele Allah tabaraka wa taala na uwe karibu na Allah subhanahu wa taala Hilo ndio jambo ambalo muislamu atakikana awe ni mwenye kulifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan Sheikh anasema Allahumma iqidhna min raqadatil ghafla e mwala wetu e, tuamshe kutoka na ule usingizi wa ghafla allah tuzindue islam wengi wameghafilika wao katika ghafla kubwa sana hata hawatambui kwamba kuna jambo laitwa e, e, ibada au kuna e, allah tabaraka wa taala wameghafilika kabisa kwa hiyo kisha natuombea dua hapa akisema Allah atuamshie kutokamana na usingizi wa ghafla wa wafikana litazudi min ataqwa kabla an nukla na Allah tuwafikie katika kuwa sisi tutabeba zadi ya taqwa tutakuwa na uta Mungu tutavaa vazi la nini na uta Mungu kabla ya sisi kuwa tuondoke katika hii dunia warzukuna ihtinama alawqat fi dhil muhla bilivili Allah tabaaraka wa ta'ala tujaliye eh, turuzuku namna ya kuweza kufaidika na nini na wakati waghfir lana waliwalidina na utusamehe sisi na mababa zetu na wazazi wetu walijami'il muslimina na waislamu wote bi ya arhamar rahimin kwa rehema zako ewe mwenye mwingi wa kurehemu wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain ni mlango ambao shekhe amemaliza uh, nao sasa alikuwa akituelezea fadhila uh, za mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani kama tulivyoona fadhila zake kisha baada ya hapo shekhe akaingia aka, aka katika mlango mwingine ya majlis fi fadhili siyam azungumzia fadhila za, za kufunga kwa sababu katika huu mwezi wa mtukufu wa Ramadhani Ibada kubwa ambayo inapatikana ndani yake ni ibada ya siyamu. Ibada ya nini? Ya, ya funga Kwa hiyo Sheikh pia vilevile vile, ameona azungumzie fadhila za za funga ili mtu awe ni mwenye kuwa na mapenzi na morali ya kuwa yeye atapupia na atakimbilia ibada hii ya funga aitekeleze kama vile anavotaka Allah subhana huwa Ta'ala. Sheikh hasema baada kumhimidi Allah ikhwani ndugu zangu eilamu jweni anna sawma ya kwamba sawmu min afdhali al ibadat wa ajalli al ya kwamba sawmu ni katika zile ibada kubwa bora kabisa katika zile ibada bora ambazo Allah tabaraka wa taala waja wa wake ni nini ni sawmu ani katika mambo yalibora ya kumtii Allah subhana wa taala jaat bifadlihi alathar zimekuja athari nyingi za kuonyesha fadila za nini za sraum wanuqilat fihi bainan nasi alakhbar na vile vile habari nyingi ahadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nyingi zimekuja kuonyesha ubora na utukufu wa na katika fadhila za sowo anna allaha ni kwamba allah tabaraka wa taala katabahu ala jamii umami wa faradhahu alayhim. ni kwamba sowo hii haikuanza kwa umati muhammad peke yake ni kwamba imefaradhiwa umma zote ambazo zilikuwa zili katika huu ulimwengu wa faradhahu alayhim na allah akawafardhishia sowo Saumu so, ilikuwa kwa umma zilizopita eh? kama vile tulivyofaradhishiwa sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam vile vile wale waliokuwa kabla ya ummati Muhammad ummati Musa ummati Isa Nuh alihim alaihimu wote hawa pia walifaradhishiwa sawmu kwa hiyo sawmu ni ibada bora kubwa ambayo pia ilikuwa kwa wale ambao waliopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala amesema Allah mchukufu ya ayyuhal ladhina amanu enyi mloamini kutiba alaykumusiyam mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama kutiba alal ladhina min qablikum kama vile walivofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpache kuwa na takwa ili mpate kumcha na kumogopa Allah Subhanahu wa ta'ala shega sema wa laula annahu ibadatu 'azima law kama haikuwa hi sawm ni ibada tukufu na ni ibada kubwa lagina lil khalqi anit ta'abbudi biha lillahi wangekuwa wanadamu hawahitaji ibada kama hii m anita'abbud biha lillah kumwabudu nayo Allah tabaraka wa ta'ala hmm? wa amma na kutokamana na yale ambayo yatarattabu aleha yanapatikana juu yake min thawabin kutokamana na thawabu ma faradathu Allah ala jami'il umami Allah tabaraka wa ta'ala asinga ifaradhisha wa watu wote wa katika huu ulimwengu kuanzia huko kwa nabi Adam mpaka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kwa hiyo inengelikuwa hii saumu si ibada tukufu, eh? Si ibada bora, basi Allah tabaraka wa taala pia ifaradisha kwa wale watu ambao wa walipita. Kwa sababu eh, ndani yake ni kumuabudu Allah tabaraka wa taala vile vile ndani yake kuna thawabu nyingi na ni thawabu e, e, tukufu kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala. Shighasima wa min fadha'il na katika fadila za sawm fi ramadhan katika mwezi mtukufu wa ramadhan annahu sababun li maghfirati dhunub wa takthiri shay'at ni sababu ya kusamehewa madhambi na kufutiwa madhambi fa fi sahihain katika sahihi an abi hurairah kutoka kwa, kwa huraira Abuhuraira radhiyallahu anhu radhi za Allah zimuende yeye anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akala amesema man sama ramadhana yule ambaye atakaefunga mwezi mtukufu wa ramadhan imanan kwa imani wa ihtisaba na kwa kutarajia thawabu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atasemhewa yale ambayo yalopita katika madhambi yake Sheikh hadithi shahidi ya anasema yaani imanan billah mwenye kufunga ramadhani au mwenye kufunga hii somo kwa kumwamini Allah tabaraka wa taala waridhan bi fardiyati as na kuridhia kwa ile faradhi ya sawm alayhi kwake yani unafunga na hali ya kuwa uko unapenda ile ibada si kwamba unafunga tu basi kupoteza time eh? ikiwa unafunga kupoteza time ya kwamba saumu yako ina mashakil ina matatizo kwa hiyo unafunga kwa kumwamini Allah tabara wa taala kisha waridhan bi saumi alayhi na vile vile unafunga kwa kuridhia eh? ile faradhi ya saumu kwako wewe unafunga ukiwa na raha Eh, ukiwa na furaha ya kwamba wewe unamuabudu Allah tabaraka wa taala si kwamba umekunja uso umekuwa kama vile umelazimishwa kufunga haitakikani namna hiyo kwa hiyo yule ambaye atakayefunga kwa iman na kukurudia ibada hii wahtisaban li thawabihi wa ajrihi na kwa kutarajia thawabu za ibada hii so na malipo yake lam yakun karihan hakuwa ni mwenye kuchukia katika ibada hii Lifardhihi kwa ile faradhi yake wala shakan fi thawabihi wa ajri wala hana shaka ya kwamba eh, kuna malipo ya ya, ya ibada hii au kuna thawabu za ibada hii yeye anafunga akiwa na yaqini kabisa ya kwamba mimi nafanya ibada hii tukufu na nitapata malipo makubwa kabisa sasa mtu kama huyu ambaye anafunga kwa imani yake hii na kwa ridha yake hii na kwa kuwa hana shaka na malipo ya somu kamba atayapata fa inna allaha hakika ya allah yagfir lahu ma taqaddama min dhambihi Atamsamehe yale makosa ambayo yaliopita somo ni sababu ya kusamehewa madhama ndio maana tukasema huko nyuma ya kwamba allah amekuwekea vitu ambavyo mambo mazuri ibada nzuri ambazo ukizifanya wewe inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako kwa hiyo liman arada an yughfar dhunubu lahu yule ambaye anayetaka asamehewe madhambi yake basi fa'alaihi bisoum ni juu yake kufanya ibada ya nini yafunga kwa sababu ni sababu ya kufutiwa madhambi inshallah kwa leo tutakomea hapa na kesho tutaendelea kuzungumzia fadhila za sawm نعبر وانه نسوم الله تبارك وتعالى اجعليه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين